Välkomna till Kamuflars med Jonas Hultén och Robert Nilsson. Jag har ju varit på Hösthack, mm -hmm. som är Svenska Atari-klubbens lokala hack i Floby. Atari-klubben? Ja, ja, ja. Svart Ja, precis. Vi, vi infiltrerar ju. Ja, okej. Precis. Know your enemy. Ja, precis. No, <laughs> Ja, det får man ju egentligen inte göra, men <laughs> Nej, de har faktiskt li de är lite mer laid back ja, nu för tiden. Det, det är fred sedan länge. Ja, ja exakt. Mm. För att annars så blir det inte så många som kommer. Nej. Så gör ni mycket större. <laughs> ja, ja, ja, ja. <laughs> och det var ganska roligt. Det är ju en väldigt litet liten ställe där, men det är trevligt att träffa de som hänger där. Jag har ju varit där ett par gånger innan. Så jag suttit och knackat på saker och snackat och knackat. Så det är kul. Ja, Har, du, har det hänt någonting Nej. med dig på sittande? Men du har inga sådana här hårdvaruprojekt som du har pillat med. Det brukar ju alltid vara någonting på gång. Jo, det är en del projekt som jag håller på med. Och speciellt ett som jag är väldigt nöjd med att det har kommit en, en bra bit på vägen. Nämligen en, en ersättnings, ett ersättningskort till den Amiga 1000. Ett så kallat GBA 1000. Efter den tyske... Tjommen <laughs> som har suttit och Designat det här kortet då. Är det som C64 Reloaded? Typ? Ja, det kan man ett väl kanske kort. säga Ja, det är, ja. Det, är ett, det är ett nytt Ett, ett drop-in uh, ersättningskort uh, som, som passar i, i lådan På en, på en Amiga husen. Men det är moderkortet moder liksom, Hela ja, moderkortet ja. Ja. Ja. Är det något mer som är på från början? Nej, Vad det är inte det Det är, det är ett moderkort ja. uh, okay. och, och det här har liksom. Som är tomt precis ja. och det har så lött nu då, under lång tid lött någon komponent här någon komponent där och det är rätt pilligt för det, det, allting är utmonterat det är inte allt men mycket av de här alltså, så så små grejerna motstånd kondensatorer de de är ju utmonterade allihopa Så det är typ inte gjort för att man ska blöda dem för hand överhuvudtaget? <här> man kan löda utmonterade saker för hand men, men man kan till och med ha en ganska klumpig lödkolv till det, men, okay. men man måste definitivt ha ett förstoringsglas om man ser som jag gör. <laughs> ja, jag börjar också se lite dåligt. <laughs> ja, så. Men det var så kul, för häromdagen så det har gått säkert ett par år sedan jag köpte det där kortet. Sen har det väl ja. har jag lött lite grann då och då på det. Men häromdagen så, så lyckades jag sparka igång det där och botade Workbench från, från en floppy och så att, ja, den, den funkar det, det enda som återstår egentligen är att jag inte har mer än Jag har chipmem, jag har inget fastmem mm. eh, Och de här fastmem-kretsarna De är väldigt Men har du 256 pilliga. eller 512k? Chipmem? Två eh, meg chipmem här. Aha, Jaha, okej okay. För ja, är en, den är upphottad på alla sätt ja. <laughs> Den, den är hade är... väl 256k från början Precis, precis Exakt En helt oexpanderad Amiga 1000, har bara mm. 256k Men den här har 2 meg chipmem och uh, är det 16 meg fastmem tror jag eller är det 8 mm. meg fastmem men jag kommer inte riktigt det kommer vara långt på, faktiskt ja och så är den 68030 istället för en vanlig 68000 CPU mm. Den är en inbyggd ID på den direkt på kortet och det är en flicker fixer också scan doubler på den det är ju riktigt bra faktiskt. Det känns väldigt mycket C64 reloaded över det, tycker jag. Men ja, det, det ni också har ju också lite upphåttade, bättre... Men där de har de till och med tryckt eh, in HDMI-kontakter på den här c 64 va? Eller nej, var jag, jag med, jag med det? Nej, jag tror inte att den hade HDMI, nej. Nej, okej. Okay. Nej, det är... ja. För att jag har ju ingen, så jag ska väl sitta ur ljuga först som vanligt här. <laughs> ja. Ja, ja. ja, men det är det. Ah, det, det, det är vad jag har gjort Plus lite andra saker Men, men, men den här är en nöjd med att den Börjar vara klar snart mm. Jag har ju faktiskt en ganska stor förändring I mitt ja. liv och det är att Jag har sagt upp mig på mitt jobb Just det. Så jag jobbar ju på Jag jobbar ju på Electronic Arts På Ghost Games Och nu har jag sagt upp mig Så den här månaden är jag faktiskt ledig Och så ska jag börja jobba i på Fat Shark I Stockholm I januari Ja, Så det blir spännande Och sen går flyttklasset Sen går flyttklasset någon gång Men det är ju inte det lättaste att hitta en lägenhet i Stockholm Så det kan ta tid ja. Men vi, det är det vi siktar på Men jag får jobba hemifrån så länge Så då ordnar det sig ändå ja, då... ja, så det är en ganska stor förändring Men nu kör vi en låt Ja, gör det Det blir Infamous med Platoon Uh, och den kommer från skivan Sound of Scenesat, nummer ett En annan nyhet som har dykt upp på sistone Det är ju att Rob Hubbard Vår husgud Har ju blivit hedersdoktor i musik På University i Daldi I Skottland Ja, precis Det var ju ganska roligt faktiskt Lite oväntat, för folk brukar ju bara få sådana här Hedersnomineringar efter att de har dött Typ Ja, eller om Men... man har Rätt musikalisk mössa på sig kanske. Ja kanske är så. Ja, nej det var riktigt roligt faktiskt. Vi ska <coughs> lyssna lite på eh, en del av hans eller eh, början av hans tal som han höll vid den här ceremonin. Uh, Festival I'd like to thank the chancellor, the vice chancellor, honorary graduates, all the graduates and everybody at Abitur for this award for which I'm extremely honored to receive and um, for me it's a very special privilege be because somebody actually nominated somebody who was just an ordinary guy like me and was considered for this award so for that reason i'm very privileged to receive this award an ordinary guy <laughs> <laughs> yeah right eva <laughs> Ja, jag, jag tycker att det känns ganska fint att han är så här: Jag är bara en vanlig kille Men han har ju verkligen, verkligen Gjort sitt namn I CC4-scenen Nu tänkte jag att vi skulle lyssna på Lukas Med Last V8 mm. så, För att hedra Rob Hubbard mm. Blu-Cash med Last V8. Um, Riktigt skön version på att säga. Ja, ja det tycker jag. Ja, han har tydligen, Den där är tydligen gjort som eh, han spelar en live inför ett eh, YouTube-klipp. En YouTube-video. Ja, okej. Okay. Jag vet inte om det är live, men ja, det mm. står live. Mm, okay. <laughs> det är levande kanske. <laughs> Någonting. Um, det har ju kommit en ny Kickstarter alldeles i dagen här. Uh, Unknown Realm. Ett nytt c spel som ska släppas ja. Har du hört talas om det? Inte innan du berättade för mig Och jag. innan vi spelade in det här så, så satte jag mig ner och tittade på det här Och, och ja, så jag, det började ju rinna saliv i munnen på mig direkt alltså, det var... <laughs> Rann ner i tangentbordet där Och, och kort till datorn Nej, men det såg ju jävligt fräckt ut, måste jag säga Väldigt lovande uh, Inte bara för att jag gillar Uh, RPG då men, men, men uh, det var uh, känslan när jag såg det där var att det där vill jag ha. Liksom. Det... Ja. <laughs> ja, jag blev ju rätt pepp också. Men jag, ja, jag har ju har lite svårt för det här med Kickstarter. Um, jag, jag, blir så gnällig. <laughs> <laughs> ja, jag är någon bakom strävande. Oh, jag tänker så här. Um, jag tycker att när man, jag blir så här störd när man hittar på en summa pengar. Som uppenbarligen inte är så här helt uträknad från en budget. Utan man har dragit till med en skojsiffra så här. För att de, ska ju, de har ju krävt att de ska få 65 536 dollar. Mm, Okej. Okay. Ja, det är ju en rund och fin siffra i datortermer Men, men ja, klart. Man kan ju ha, de kan ju ha räknat ut något och avrundat uppåt till. Ja, det kanske Men, är så att 60 000 hade räckt. Men så, ja, skulle ja. de vara lite lustiga där då. <laughs> ja. ja, jag räknade faktiskt lite på hur de hade tänkt att få det att gå ihop. De skulle ju jobba i ett år och de var ju två personer. Eh, och då skulle de tjäna... Eller då skulle de få in 12 000 i månaden för sitt jobb då. Ja. Eh, för skatt. Så det blir ju ingen diger lön direkt. Nej. Det blir ju... Ja, så jag vet inte, de kanske lever på nästan ingenting tid inte så högskatt i USA heller För det var ju USA tror jag Jag vet faktiskt inte var det var ifrån Ja, Jag tror det ja. Um, Men uh, Ja, sen var det ju Så jag vill ju ha det på cartridge Det är det som är problemet Men det var det också Ja, det fanns ju cartridge Men man var ju tvungen att gå jättelångt upp i stegen Det kostade typ 900 spänn att får det på cartridge Ja, just det Annars fick man ju det digitalt Och då... Mm. Måste man ju köra det emulerat. För att de har ju... Ja, det är inte IC Flash-kompatibelt. Så man kan inte bara dunka in oh. i någon egen cartridge som man har. Man är ju okay. tvungna ha eh, deras kartis eller någon specialbygger då kanske. Jag har ingen aning om vad de har tänkt om det finns någon kompatibilitet. Ja, det är ju något. lite synd då. men det är som mm. du säger, jag hade också gärna vilja ha kortchen. Och, och även en låda och den här tygkortet så att man får den <laughs> rätta känslan som från ja, just från, det. från Ultima spelen då. Absolut. Mm. också. Mm, mm. Ja. För, det, är för det ja, det var ju ganska ska vi säga kraftigt inspirerat av Ultima spelen. Mm. mm. Och det är ju inte fel Det är nej, till nej, och med inte. bra <laughs> ja. Om man gör något eget med det Och det verkar de ha gjort Ja. Jag, jag tänker, jag blir också lite pepp För att det kan ju bli riktigt stort Det här spelet, eftersom de kör på cartridge Just ja. därför, de kan ju tuta in hur mycket som helst i den. Ja, de skrätter ju om att det var det Största ja. rpg Som någonsin har gjort till C64 Och det, det stämmer ju säkert <laughs> Ja, de skulle typ ty kunna ha prat i spelet till och med Alltså jag menar, det går ju, ja. finns ju hur mycket Möjligheter som helst, det var något jobbigt. Nu tror jag inte att de kommer satsa på det utan att skriva upp ut det, för det är... antar jag att de hade Skrytit som tusan med om ja. de hade kört tal. Men, men, ja Nej, men det, det känns ju ganska roligt faktiskt Men, ja, de har kommit Halvvägs nu, såg jag eh, Ungefär Och det är frågan om det eh, Om de kommer att klara att nå Målet nu då Det var bara en månad kvar, såg jag Ja, det är ganska länge i de här eh, det kan puttra på ganska mycket, men ja, Det kommer nog in mer på slutet också när folk ser att det börjar närma sig kanske. Också. Ja, det kanske är så att folk lägger på lite på sina, på, på sina pledges liksom. mm. Ja, jag har inte bakat den än. Jag ska fundera på vilken nivå jag ska lägga mig på. Jag tycker att det, jag vill ju ha kartisen. Det är det som är surt. Men ja. Jag har ju jag har en liten stram ekonomi mm. <laughs> med mina lekgrejer. Så jag, ja. Ja, jag ska ju på. Datastorm eh, i februari. Och där ska det eh, finnas en jeppe som eh, som ska. Ja, det kanske vi har pratat om redan. Som ska löda. Som erbjuder sig att löda om. Eh, byta kondensatorer i. Kommer 64 år? Mm. Mm. Så då tänkte jag att jag skulle stå där med en bunt pengar och punga upp. Få oh, några av dem by byta. Eh, 64 och 128 kanske eller S664, jag vet inte. Ja. ja. ja jag har inte mig vilka jag ska ha, om jag ska ta en eller två eller alla. Sen så är det ju lite andra kickstarters som faktiskt har eh, inte nya kickstarters, men som gamla kickstarters som har börjat ge utdelning. Jag har ju backat eh, Chris Hilsbecks eh, Tarkin 2 The orchestral al Album. Okay. Ja. Eh, och det har ju nu gett utdelning. Vi har ju fått de digitala eh, Digitala varianterna har kommit ut. Just det. Så jag tänkte att vi skulle köra en av låtarna från det här albumet. En, ett utdrag eh, av en låt i alla fall. Men det är roligt med det här med, med Kickstarter och så Jag har backat ett par också mm. uh, Först uh, datormagasins Retro-nummer uh, Det var man ju tvungen det. att backa mm. det, det kändes helt rätt mm. Vad tyckte uh, du om det? Uh, jag tyckte det var bra uh, Kul att läsa och så här bra tillbakablickar Och även liksom ett, ett perspektiv På retro-scenen Av idag så att säga Just det. Ja. <laughs> så nej, men Jag tyckte det var bra Jag hoppas att de gör fler Ja, jag tyckte det var roligt att Gunne GGS Data var ja, med Ja, just det, det var han Ja, <laughs> nej, oh, så jävla roligt <laughs> ja. ja, nej det var, det var bra Och sen äh, har jag faktiskt backat Ett äh, PC-spel också äh, mm -hmm. På den grunden Att, ja, det, alltså retrokopplingen här Är ju förstås då att det, det är ju äh, Elite Den senaste upplagan av Elite Och det är ju trots allt samma upphovsman som det gamla hedliga elit, mm, så, mm. så då tyckte jag att det kändes helt rätt att, att backa. Ja, jag har också. också backat det faktiskt. Jag är ganska bra på att backa saker det det. Som, som, ja. blir, som blir av. Ja, jag har procent hittills också. Jep. Jajamän, jag med. Det är bra. Ja, mm, Ja. Är det något mer du har backat? Eller? Um, ja, ja, det har jag. Jag har backat Matt Grace um, uh, Reformation skivan där han gör omlastninga två låtarna. Mm. Eh, remixar de själv helt enkelt. Och den där, ja, den höll ju på ballauren där, kickstarten. Han fick ju Ja, han han bara hitta på tusen förlängningar av det här. För så här, jag gör en till skiva med sidlåta Jag gör en till skiva, jag gör en till skiva Alltså det var hur mycket extra grejer som helst Ifall man nådde nya mål då. Ja. Så Och så nåddes de målen också Han fick otroligt mycket pengar Men då blir det ju så här, det är så här Oändlig tid att bara fixa ihop det Han har haft ett jävla bök med att bara få igång skiv, ja, ja, är... Första skivan här nu För att han har lovat så himla mycket Ja, det är nästan <laughs> lite synd om honom faktiskt Utan han tog nog på sig lite för mycket Men eh, digitala versionerna av, av Last Ninja Låtarna har ju kommit ut nu i alla fall Så de är i ett utdelning Jag beställde ju vinylen så det här kommer ju till vinyl sen Dubbel vinyl blir det Men folk vet ju inte att det är ute med vinyl Nej Jonas. det vet de inte men det, nej, det är det ju inte Det har gått varvet runt mm. Ja det har faktiskt gått varvet runt Så nu är det inne med vinyl Fast nu ska man väl ha någon slags Token USB-vinylspelare Det har ju inte jag kanske inte. Ja Nej, um, så vi ska faktiskt lyssna på en av, av låtarna på den här skivan. Och det är The Office Loading Theme, som jag tycker är riktigt, riktigt bra. Du har ju. Vilken jävla fet mix. Mm. Jag är så jävla nöjd. <laughs> jag är sjukt nöjd. Jag ska säga på, jag glömde säga det, men alltså Chris Hilsbeck, den, den tarken 2. Uh, ja, jag är jävligt nöjd med det albumet också. Jag fan gjort rätt där. Jag rekommenderar folk att köpa det, för att om man är minsta inne på... på orkestrala versioner så är det fan, det är inte dåligt. Det är inspelad i Sverige också. Det är absolut. roligt. Ja. det var Norrköping? Ja, och, och så är det ju något jäkla riff. Han har samplat något riff i den här låten som, som jag känner igen, men så kommer jag inte på vad det är för något. Nej, äh, och jag tror att det eh, är Bomb the bass. Eller är det ja, det? jag tror att det är det. <laughs> ja, jag var lite inne på att det skulle vara det och så sen så drog jag igång Vinyr den här ja. <laughs> Och ska spelade skivan för att höra Men jag, jag hörde inte Jag hittar inte det där ljudet Jag, ja, okay. jag spelar ju ja. bara Mega Blast Det kan, det kan, kan ju ja. ja, vara någon remix också Men jag är nästan helt säker på att det är Bomb the Bass eller, ja. Då är det ju ännu coolare mm. ja. Ja, Jag tycker att han gör det bra i alla fall Han tar liksom <laughs> 64 soundet Och lyfter det lite grann. Det är inte som att han plockar bort det, det ena eller det andra liksom Nej, jag gillar det Det är, det är riktigt schysst men nu, nu är det dags för Robert att recensera. Åh, oh, äntligen! <laughs> Mycket spännande. Nu ska vi se vad... Jag hoppas att det blir lika pinsamt den förra gången. När, när jag inte... Hälften av, av spelen hade jag aldrig spelat ungefär. Eller <laughs> ja, hade jag som ens. Va? Nej, jag äh, är min monster. <laughs> <här> har du hört som om det? Va? Då fick jag stryk efteråt <här> ja, <då>, av Jonas här. Ja, Så blev det. <här> ja, ja, vi får se. <här> jag har inte valt något speciellt. Det är fortfarande helt slumpmässigt utvalt Så att, äh, det här kan ju gå hur det vill den här gången också. Ehm... Um... Och den här gången, jag tänkte ju köra tio låtar, men vi körde 11 förra gången, du måste vi köra 11 den här gången också. Ja. Så det blir 11 på följden här, så har jag... ska jag se till att skriva upp poängen här, så ska vi se. 11 är ett primtal va? Oh, ja, det är det. <laughs> <laughs> Men mycket bättre än så blir det inte. <laughs> Okej, okay, då kör vi. Eh, ja, kommer du ihåg förresten? 1 till fem? Fem är englakörer. ska jag ja, repetera? Ja, ja, vi kan köra dem igen för, för alla skull här så. Ja, det är sant. <laughs> Ja, ett är det här. Det, här är ju, det är ju dynga, det vill man inte ens eh, titta på. Nej, nej. Två är så här. Ja, det var inte så roligt, det här spelar jag nog inte igen. Alltså. Tre är eh, ja, det här var helt, helt okej, det här skulle jag kunna tänka mig att spela en gång till. Och fyra är så här. Ja, det här är ju riktigt bra. Alltså. Det här spelar jag om och om igen. Uh, och fem, då är det änglarkörer. Okej. Okay. <laughs> Paradroid alltså. <laughs> ja, typ. <laughs> då kan man liksom inte tänka sig det. Det är så. Här, -o -o -o! så ja. mm? Mm. All right. Då kör vi. Yep. Boulder Dash. Oh! Ja, det är faktiskt en femma också. <gasps> änglarkörer? Ja. Stunt Car Racer. På fyra. 4. Yes. Crazy Comets. Uh, fyra. Fyra. Med vistfekan. Fyra, ja. Zeppelin. Oj, det är något gammalt spel som jag, låt uh, uh, ja, om det tycker jag säkert var kul när jag spelade första gången. Ja, men tre. Det tre då, tre är säkert. Nej, jag, jag gör inte det. Men. Nåt annat för A fyra. Yes. New Zealand story. Banna mig också en... Nej, vänta nu där det... Nej, det tyckte jag inte alls om mm, Det blandade jag ihop det i huvudet Det får nog faktiskt bli en, en två på det tåa. Yes Miss Oj, ja, det är något sånt här spel jag Något äventyr ja det, är... mm. ja, det har jag nog nästan aldrig spelat Så det kan Nej. jag inte recensera Nej, det blir sträck ja. Kommando A4 yes. Flip and flop, eller flip and flop ska jag säga Åh, oh, det är nog igen. Jag känner igen namnet. Man. En apa och en känguru. <laughs> oh, ja, du får betygsätta då. Så får vi prata om det sen. Ja, oh, ja, du ja vet jag vet inte. Ja, jag minns Game over. Uh, Sträck. Temple of Apshai. Oh! <laughs> ja, det, är ju, det är nog säkert en fyra. Jajamän. All right, det var alla elva. Ja. Ska vi gå igenom det enda? fem. Ja, oh. det var hårt. Ja, det är ju en av dem ikoniska spelen till jag ska inte säga att det är bara till C64, för jag, tror, jag tror faktiskt att Atari var första versionen. Svar det ja, jag jag hade, det? Jag inte att Just Voice var insnöad jag 64 så jag hade ju inte koll på annat. Nej, men det är sånt som jag har ja. liksom, upptäckt i efterhand tror jag. Jag <laughs> det har blivit vis med åren. Som, som, som retrostofil ja. får man liksom, äh, känna de här andra plattformarna lite yes. grann också. Ja, det är rätt. Men, men det, det är ju ett fantastiskt spel tycker jag. Ja, det är det faktiskt. Jag har ju grindat det också rätt mycket. Jag tror faktiskt inte jag har spelat igenom det, men det blir ju ganska Det blir knöligt svårt alltså. efter ett tag. Ja. Alltså, det blir <laughs> är de jäkla fladd, fladderfäna att börja springa runt i banorna och jävla. Så då, är det, då kan det vara tungt när det är bråttom liksom. Precis. <laughs> Stunt Racer. Har du kört ja. det? Man, får, man har ju inte så bra framerate. Nej. Det är ju Nej. 3D. Äkta 3, det är fast line, eh, ja, icke-fyllda linjer eller så här ytor. Ve vektor, ja. med, med linjer. Ja, men det, det är ju... Ja, just det, det är ett sånt här spel som, som eh, man har nytta av att ha en super-CPU, va? Har man inte ja, det? Eller har de gjort en version nej. för den? Eller, eller? Ja, nej. nej? <laughs> Spelet går ju för fort. De har ju inte gjort det så att... Ja, det är så jävla tråkigt. De kollar ju inte hur fort varje frame går, Näha. så att spelet går ju för fort och då kör oh. man ju mycket fortare än man ska, så här. Det blir... oh. men det går att köra det, går och det går ju, man kör ju som en blixt liksom, och det går ju mycket fortare. Alltså, <laughs> men det är frame det man vill ha det hålla till bättre. <laughs> Nej, tyvärr. Det är, man, någon borde fixa det lite bättre. – Nån! – Ja, man får göra ett eget, kanske. <laughs> – ja, jag orkar inte! <laughs> <laughs> – Okej, okay, då. – ja, mm. ja. Mm. Vidare. – Crazy Comet. Ja. – Ja, men det var ju alltså rätt fräck musik på det, och, och spelet är ju bra också. – Du har jag det, jag det faktiskt, fastnat. original. – Ja, det kommer jag ihåg att du mm. hade, ja. Mm. – Nej, men det, jag, det var inget som jag fastnade för av någon anledning, Musiken får... är bra. Ja. Musiken är jävligt bra. Och spelet är ganska simpelt för att det är en, en, rätt okej okay för att vara ett arkadspel liksom. Man inte förväntar sig något djupt utan bara så här pangar på i fem minuter och så dör man. Så pangar på fem minuter och sen bara, äh, nu lägger jag undan och så kör något annat ett tag och så kommer man tillbaka till sen. Då är det ganska okej okay, faktiskt. Ja. Jag tycker att det är, det är en okej okay shooter liksom. Ja, ja men där av fyran. Mm. Zeppelin hade du gett en trea. Ja, jag kommer ju knappt ihåg men jag har ju men... kört det. Det är så här att man åker i en zeppelinare och så ska man eh, plocka upp saker för att låsa upp. Man, man kan liksom plocka upp nycklar och så eh, med hjälp av dem så kan man öppna så att man kan åka till nya ställen så här. Och så ska man hitta. Jag kommer inte ihåg vad det är man ska hitta egentligen men man ska till något ställe i alla fall för att klara banan liksom. Så det går att ta sig igenom och klara det. Och det har jag gjort en gång i tiden. Men det var ju länge sedan nu. Hade du en liten lista med alla spel du klarade? Jo, jag har... det hade jag. Jag hade en diskett med, med en textfil som var fullproppad med. Och den där... Jag skriver ju fortfarande i alla spel jag spelar. Ja, Eller alla jag klarar, ska jag säga. Och den är ganska lång nu. Men 64-spelen 64 är ju överlägset. Jag har ju klarat flest spel där. Ja. Nu är det lite... De kunde ju också ta mycket kortare tid. Än. Dagens spel tar ju... Tar ju Ja, 10-15 timmar att spela igenom liksom. Det är, ja, och sen man är det inte lite fusk när man kan spara så här och ja, börja om, men det är inte ja. riktigt samma sak egentligen. Nej, det är ju sant. Så det är lättare av den anledningen, det är sant. Det handlar mer om att man ska orka grinda sig igenom. Ja. Då var det mer så här... Ja, då, ja det har ju också och orka i sig. Ja. Fast inte med, med tid, utan mer med, med att psykiskt orka köra samma sak tusen gånger för att klara liksom. Ja, när det. Den har man ju inte heller, i dag ja. i alla fall. Nej, nej, verkligen inte. Ghostbusters, den fyra. Spelade mm. du igenom det någon gång? Osäker, det tror jag inte att jag gjorde. Men det var ganska nej. kul och, och ja, man tyckte ju filmen mm. var bra då, mm. här, när det kom okay. och så. så att, och, och så var det ju Ja, just det. Och plus att det är ju faktiskt lite speech speechier också. Mm. Det är ju coolt, faktiskt. Så, ja, det tyckte man ju var väldigt fräckt. <laughs> ja, precis. <laughs> ja, riktigt coolt. Um, ska vi se vad nästa New Zealand story. Och där gav det ett rutet plattformsspel va som kunde <laughs> Ja, för, jag <laughs> att det inte alls var bra. Det, det var något som var störigt med det om det var liksom Jag vet precis vad som står med med. Ja, förklara. Det var döds Aha. Uh -huh. Ja, jo för när man dog så, så, så lät det så det. <laughs> och när man hade så här grindat och så, ja, och så dör man så får man ju börja om såhär långt tillbaka ja, också ja. men det, det är som liksom... <här> <här> fast det känns inte riktigt och man blir, ja, blir så jävla sur <här> varje gång man dog ja Ja, det är ett ganska bra plattformsspel egentligen. Men den där dödsmusiken gör ju att. Men inte pepp eftertag ett tag, alltså det är man jävligt i det. Det är nästan värt att ha en sån liten option när man startar det så här. Istället för så här: oändligt många liv så här. Så här please remove annoying tune så här, ja, Death tune. Det är ju ett tips till alla crackers där vet, Om Ni kan förbättra den här versionen genom att plocka bort dödsmusiken. Eller ersätta den med Chopins dödsmarsch eller något som är bra. Ja, just det. Ja, det är coolt. Jag misstänker att när man har hört hela den efter varje gång man har dött så kanske inte är det fullt lika roligt längre men... Nej. Jo, men det är det ju. Pottery Pigeon hade ju den. Och jag blev glad varje gång jag dog bara för att eller det var game over musiken var ju för sig. För att det var så jävla bra. Ja, just det. Det, det, ja, men, faktiskt. det är faktiskt Anthony Crowds spel va? Ja, ja precis. Det. Ja, nu nu ska... divergerar vi ut i Man ska man är en fågel som ska bajsa på bilrutor. <laughs> ja, jo, men det har man ju spelat. <laughs> Japp. Yep. Nästa var Myth, som du inte gav någonting alls. för hade, Nej, kommer du inte Nej, jag vet ju vad det är för typ av spel, men ja. jag har aldrig spelat det. Det var ju ett så episkt spel. med Hejdlöst, mycket laddning för varje bana. Det var ju som en helt egen grej man skulle... Just det. Äh, Stora saker och ja. Många brukar säga att jag gillar det spelat vet jag. Men, ja. Jag tyckte det var jävligt svårt att fatta. Jag fastnade så himla många gånger i början för att jag fattade vad man ska göra, bara. Vad är det? det var som klurigt. Ja. Liksom. Äh, nu minns jag inte. Man skulle ta tagit i något svärd i alla fall för att det skulle bli något vettigt av det. Och med det där svärdet skulle man. Så här, ja man ska hugga huvudet av skelett och så ska de där huvuden hamna någonstans. Jag minns inte riktigt. men det var någon sådär som bara. Varför ska du göra det? Det är ju så här helt ologiskt. Ja, ja, ja. Nej, man kanske måste vara någon djävulstyrka eller något för att förstå hur det hänger ihop. <laughs> Sen Commando då. En 4. Ja, ja. givet Commando är Ja, det, bra. Är, det är kort. Det är nästan hemma. Ja. Ja, det, det Har du väldigt... spelat den här Commando Arcade som kom senare? Nej, nej. För det är ju Kommando fast med alla banor som fanns i spelautomaten. För det är bara tre banor på 64, så han är ju inte med mer. Så någon har gjort en... En variant! Ja, det visste jag faktiskt inte. Nej, det finns på Easy Flash och sånt där om du vill det är ganska enkelt. Ja, faktiskt. slipper man vänta på laddning Det är ju coolt faktiskt. Ett mycket snarlikt spel som jag egentligen körde ännu mer än Kommando var ju det Who Dares Wins. Det är bra. Det är ju. Ja. Och tvåan också. Ja. Ha. Ja, jag har spelat igenom dem. Jag tyckte den kanske till och med bättre om de spelarna. Det gjorde jag också faktiskt. Eh, för att... Eh, det är lite på tur så här kände jag i Det är så jäkla rörigt. Ja. När, speciellt i slutet av bana två. Där blir det så jäkla rörigt. Men de har gjort en, en bra konvertering Av, av arkadspelet och, och på arkadspelet mm. ska det ju vara ja, rörigt, Omöjligt, för att, omöjligt ja, för att man inte ska kunna klara det Man ska stå där ja, och mata pengar det är sånt, alltså. <laughs> <Precis>. <laughs> Nej det är helt sant Så det är ju mycket, mycket lägre hastighet liksom På allting i Who There's Wins Men ja. jag gillar det också bättre faktiskt Skotten går ju mycket långsammare alltså skotten nej Jag håller med Sen hade vi flip och flop Det minns du inte Det var ju som Kubert det var ju ett kubert, ja. en kubert klon kan man säga okay. Fast man hade liksom eh, Vissa vanor så såg man Kuberna liksom från undersidan Och då var man en apa som hängde i dem På undersidan <skratt> Eller så var de mot andra hållet så att man ja. såg det från ovan då, man... då var det en känguru som ja. hoppar runt Just. Och så skulle man bara hoppa på allihopa liksom. ja. Men så hade de också lite stegar och grejer Så att det skulle vara lite annorlunda Så att det inte var... det skulle vara en rak klon ja. <skratt> Nej, Men, det, där kände men det, det, det var rätt okej okay, tycker jag Ja Uh, game Over i ett plattformspel Det var så jäkla sedan jag spelade det har, Musiken är bra, ja, kan det är det se jag kommer ihåg men, ja. men, men Men tyvärr så kommer jag inte ihåg Jättebra Är det hur något det som är gammalt eller nytt? Nej det är gammalt Det är gammalt. Okay. Ja. Hur, hur gammalt är gammalt i det här fallet? Ja men Jag vet inte och Jag kommer bara om jag och, säger något och, och vem har gjort musiken? Martin Galway ah, ja. Men då uh, är musiken bra Ja Sen hade vi Temple of Apshai Mm, just det. Och det hade du spelat en del. Mm. Mm. Kommer du ihåg att man inte var så länge i de där äkla grottorna på 64 Man, man gick ju ner i grottor och så, och så hade man en slags tidsbegränsning och så bara, blypt, nu är du i en annan grotta. De teleporterar en till en annan hela tiden. Ja, nu Åh, uh, oh, nej, men du vet vad. Jag, jag blandade ihop det här med, med, med, med Gateway to Apshai Som Aha. förmodligen är någon, någon uppföljare till den. Du, det är så var det säkert. Jag blandade också ihop det. Jag vet inte vilken jag pratar om. De kanske var likadana i och för sig. Nej, men det finns, de finns becker två. Och ja. det, det, det är ju en trilogi tror jag till och med. Jag tror med, oh, det okay. finns ett, ett ytterligare ett spel som sagt. Men jag tror mm. att det första är Temple of Upshye. Men jag, okay. när du sa det så tänkte jag på det som heter Gateway till Upshye. Det, mm, det kanske jag också gjorde. Och det, det är ju ett sorts realtids-RPG tog... kan man Just det. kalla det. Ja, precis. Men var det... Uh, Gateway to Appside som det var i den där tidsperioden. Kommer du ihåg? Det? Ja, det tror jag det var. Det var en klocka som tickade ner ja. där och så ja. gick man och hittade saker i lådor där. Och, det kom, ja. och så gick man och till nästa. Och så blev man grotta. teleporterad helt plötsligt. Ja, till nästa. Just det. Precis till nästa level. Då var det svårare. Jag kommer, att, kommer jag ihåg att Han störde sig på det där. Att man fick spela så kort på varje bana. Mm. Så han bara kan inte du göra någon fusk som så tiden inte räknar ner. Jaha. Och då gjorde jag det faktiskt. Okay. Jag grädde fram, eh, eller jag sa hacka <laughs> spelet helt enkelt. Så, så det, han fick ett, ett poke-kod. <laughs> <laughs> så han hade sätta och så och så bara, yeeej! Nu får spela längre. <laughs> ja, det var roligt. Ja, själv har jag inte spelat det där i någon större utsträckning. Jag var av någon anledning inte så heller faktiskt. Det kan ja. ha varit den där tidsgrejen, men... Ja, ja. Nu är det dags för en låt igen. Nu har vi kört ett bra tager. Det är analog X64 som ska få köra en Arkanoid remix från 2013. Mm. ytterligare en låt som var ursprungligen gjord av Martin Galway. Jag har ju fått hem effects chipet nu. Eller chipet Kretskortet. Ja. Eller mina två snarare. Och så har jag tutat in dem i min 64 och min 128. Och det är så en, en stereo SID. Precis. Så är, det, är det något måste... mer också? Eller är det... Ja, den, den gör ju några grejer till. Den har ju sample fixen Digifixen För eh, 128 Och eh, nyare 64 -er. Att när man spelar upp Samplingar så låter det ju skitlågt Jaha. På de nya det, det finns ju flera sätt Att spela upp samplingar men om man bara liksom Hamrar på volymregistret uh. Som är det gamla sättet Att göra det på uh. Då måste man ha ett gammalt chip mm -hmm. eh, Eller ja, en gammal 64 i alla fall För att få det där att låta rätt men det här kortet har då en fix för det om man skulle vilja höra de här som ja. det var tänkt förr då. Just det. Så det är en av grejerna. Och så kan man ju köra 6581 och 8580 hur, hur som helst i de här. Just det, ja. Yeah. Och jag har <clears throat> jag har gjort några inspelningar så att vi får höra hur det låter yeah. när man kör de här. då. Och det första är, eller jag kan säga att till att börja med att det om man kör en Martin Galway-låt till exempel i stereo med eh, två olika chip Det vill säga mono plus mono egentligen då? Ja precis, mono plus mono, en i vänster och högra Då Låter det inte så himla speciellt Det blir bara som en mono fast i stereo, man hör inte så mycket skillnad helt enkelt För att Där det gör störst skillnad är där filtret och sveper fram och tillbaka För det är det som skiljer sig så mycket Mellan olika, olika chip då um, Så rekommendationen är ju Att ha två chips som är, har ganska Stor skillnad på filter Just det uh, filterna, mm. Och stoppa i dem För då får man mest se stereoeffekt ja. ja. um, Så jag har Jag har då ploppat i uh, Två stycken chips som har ganska stor På min 64 då har jag två chips som uh, som har ganska stor skillnad. Jag har ett 6581 som jag inte vet vilken revision det är. För det sitter en kylflönt på den. Mm. Men den är... Eh, den är av den gamla sorten. Så att säga. Mm. Eh, där filtret inte filtrerar så hårt. Och sen finns, sitter ett 6581 R2-chip i den också. Som har... Där den filtrerar ganska hårt. Eh, så i, jag skulle... Jag tänkte vi ska köra Ace 2 av Rob Hubbard. Just det. För där är det ganska mycket filter. Du kanske kan må ihåg att basen på din 64, när man körde Ace 2, så hördes mm. inte basen så himla mycket. Och det är precis det som, som gör det, den, den mumlar lite mer i. Mm. Um, men då kommer det bli en stereffekt, så det är ju, är ju ganska trevligt faktiskt. Så vi börjar med att köra den här Ace 2-låten. En till grej som är speciell med den här är ju att man kan ju man kan ju köra stereo eh, alltså så, att, så att man kör två olika saker på de olika chippen också. Så man kan köra stereosiddar. Eh, och då kan man också välja var var de här stereo eller sidregistren ska vara för den andra eh, chippet. För det finns ju ingen bra standard. Det har ju blivit lite så här, ja vissa lägger det på D420 och vissa på D500 och sådär. Eh, och i SIDFX så komfar man det mjukvarumässigt faktiskt, vilket är lite coolt. Man, man eh, kör ett program på 64, så man får upp en meny och så får man tala om då hur, hur man vill att det ska vara. Och så har man en, en liten spak som man kan dra åt två olika håll. Så man har tre olika inställningar som man kan komfa i förväg, då alla de tre. Och så kan man bara klicka över mellan de tre mm. Mm. från utsidan av datorn. Jag har inte borrat i mina datorer än. Jag har ju som borrångest. Nu <laughs> <laughs> har jag köpt en borrmaskin så att jag ska kunna göra ett snyggt hål. Men jag har fanångest alltså. För att det ska bli fult. Eller jag överhuvudtaget borrar i mina gamla datorer. Det känns ju inte bra alltså. Men jag har kommit på att på, på 128 har jag kommit på ett bra ställe. Det finns ju på undersidan av fronten. Fronten är ju i plast, resten är ju ja. metall. Ja. Men på undersidan, ja, det är på vilken version man har av 128. Är det så? Ja, ja. Min, mina 128 är ingen i metall De är i plast helt och hållet Men då är det med 128, inte d versionen då? Jo Va? Ja. Är den här i plast också? Ja, visst Jaha. Det var som fan Det, där är någon det snart, visste jag inte Det där är väl den DCR Cost ja, produced det. Metall. Ja. All right Min ah, ja. är metall i alla fall ja. Men fronten är fortfarande i plast ja. Kan man skruva, skruva dit de här på undersidan av fronten då, ser man, då kommer de inte vara i vägen Så att man kan ställa dem på alla håll Utan att den mosar liksom kontakten Och det är ja, ganska bra ja. Så att den kommer bli lite diskret ja. Där har jag funderingar på att skruva fast det Vi får väl se Ja, vi måste ju lyssna på Det där var ju två cirka 6581-chip Som spelar två mono kanaler Men man får ju ändå Om man lyssnar på det där med, med hörlurar Så hör man en tydlig stereoeffekt När filtret går eh, när, när filtersvepen går i basen och så här. Ja. Nu ska vi köra ett äh, En låt som äh, på 128. Och där har jag stoppat i Sektum 81 R4A-chip och ett 8580 R5-chip. Um, och vi ska köra Lightforce med Rob Hobber också. Han, har, han är ju trots allt Hedersdoktor. Ehm. <laughs> <laughs> <laughs> um, ja Och det här är inte heller någon stereoversion Utan den här är liksom Nej. med två mono alltså. Två mono kanaler ja. ja. Och här är det också så att jag har ju valt Så att 8580 Den är ju lite hårdare Den filtrerar lite mer Den D-chippet som jag har Och det här 6581-chippet Är lite slappare Med filtreringen Så därför så, så hör man också svepen ganska bra här är riktigt häftigt. Jag måste plocka fram min stereo CD igen också, hur <laughs> länge sedan jag startade upp det. Eller Dual CD heter den versionen jag har. Ja, just det. Uh, hur skiljer den sig? Ja, det är en mycket simplare version som, som jag köpte för rätt många år sedan av någon uh, finne som hade byggt ihop uh, själv. Dual CD, tror jag han kallar det. Mm. Uh, det är bara ett litet uh, Dotterkort som man trycker i och så Och så ja, Pillar man dit sina två sidchip Och man kan Där kan man också konfigurera som, som du kunde göra Fast i, i hårdvara då Inte i mjukvara. man kan liksom flytta en bygel Beroende på vad man vill ha Att det andra chip, sid ska vara Placerat i minnet då um, Och det har ju inte heller den här fixen För Digifixen? Nej för sampla, det, det, det har den inte heller då, den är en mycket enklare variant. Mm. Eh, ja, nej men det <laughs> jag, jag, har, jag minns att jag stoppade i ett, ett sånt äldre seedchip och, och ett nytt också då, för att mm. jag misstänkte att det skulle bli liksom någon sorts skillnad och Nu när man har hört det här i... i Lurar så, så, så hör man ju verkligen Den här stereoeffekten Som blir Fast det inte är en stereo Låt mm, Nej det är coolt, jag tycker det låter bra ja. Jag är asnöjd med det här, faktiskt men, men det är ju inte alla låtar, Galway använder inte Helt mycket filter Så Nej, de okay. låtarna hör du aldrig det här liksom. Det låter bara som mono, det blir typ ingen skillnad alls. Ja då är du ju meningslöst i det fall Ja så. det är lite meningslöst faktiskt, du måste vara lite med filter Då blir det bra Ehm ja. <laughs> um, Just det, och nu, nu måste vi köra en stereo-sid också Eftersom eh, eh, Eftersom vi måste Men riktig stereo. En riktig stereo Ja precis, här är ju sex kanaler Det är ju tre kanaler på ena chipet och tre kanaler på det andra chipet eh, Men ja, ja Folk är ju alldeles för nymodiga Så det finns ju <här> typ ingen som har gjort låtar För 6581 och 8580 Eller bara 6581 Jag har inte två 8580-chip Så de, de är ju liksom gjorda för 85, två 85-8 chip den här, den här låten som vi ska köra ah. här nu men eftersom inte jag har två så får vi helt enkelt då blir det inte som det är riktigt som det är tänkt men det kommer ändå låta något <laughs> uh, och det är det, lite vaskat sex kanaler ändå ja, ja det är det ja. i alla fall uh, den här låten är gjord av Karsten Berggren uh, även kallad Skarsix och Sillery Love heter den Six, det där? Ja, Jätteskön låt tycker jag mm. Mm. Ja det finns inte jättemycket Stereolåtar faktiskt att välja mellan Det är, det är Fortfarande inte ett jättepopulärt Format <laughs> Men vi får väl se borde, Behöver väl komma någon slags Specialtävling för typ för stereolåtar Om det ska börja Produceras många av dem um, Ja det Detta om detta nu ja, har vi börjat eh, närma oss slutet med programmet. Och eh, vi ska avsluta med Power Trace som kör en Greenberry Mix Chill Out Remix. Men eh, först så måste vi säga. Ayu!